Він жваво жистиколює, доводячи щось швейцарові. Нарешті, видно, умовив, пропустили. Марушка йде проходом поміж столиками, роздивляється Абабіч. Та ось, мабуть, побачив, кого шукав. Підніс руку, вітально махнув і посунув на простець. Поде якомусь руку, але Мариночі звідси не видно, кому саме заважає колона. З краю сидить якась яскрава руда дівиця і спиною до Маринича чоловік у білій тенісці. Інших, хто сидить за тим столом, не видно. А в протилежні двері тим часом заходять кучерявий і дончик. Повільною розслабленою ходою ресторанних засідників вони в супроводі метр до теля сунуть проходом. Адміністратор знімає з вільного столика якийсь іноземний прапорець, що мав охороняти столик від зазіхань вітчизняних відвідувачів, і виразним помахом руки запрошує інспекторів сідати. Це вже, звичайно, Михайло Йосипович зумів так швидко все організувати. Столик з інспекторами знаходиться неподалік від того, до якого підійшов Марушко. Як оркестр не гратиме, то можна навіть почути, «Що там говорять?» Маринич переводить погляд на Марушка. «У цей момент чоловік у білій тенісці повертає голову, і Анатолій пізнає в ньому того з вулиці Червоноармійської, що говорив з Кучерявом. Як же його?» «Ага, Семанович!» «Залишайтеся тут», – наказує Шурикяно, і вискакує на вулицю. «Треба попередити небажані події». Правда, Сіманович знає Сергія як працівника ЖЕКу, який відповідає за протипожежну охорону. Поворю, Мало що. О, побачивши у вестибюлі ресторану, радісно вигукує ГРЕК, який весело розмовляє з метр Дотелем. Подає Анатолію руку, ніби вони не три хвилин тому розійшлися. Вітаю! Скільки літ, скільки зим! Можна вас на хвилинку? Маринич відводить ГРЕКа в бік, Розповідає про Симановичі. Харе Йосипович умиць стає серйозним. Білій тенісці. Ти диви. Звідси мені його обличчя не було видно. Дама заступала. Гаразд. Зараз ми його звідти приберемо. Вони повертається до адміністратора. Яков Якович, до вас буде ще одне прохання. Ви, до речі, не знайомі. Це, як і Якович, ресторанний Бог, або як колись до метродотель. А це Анатолій Іванович, мій старий приятель з автобусного заводу. Отже, коли захочете поміняти свого москвича на автобус, то звертайтеся до нього. Тут така справа. В вашому готелі зупинився їхній начальник а але в номері його зараз нема. Мабуть, пішов повечеряти. Тому, товариш, хоче глянути, чи немає його в залі. Прошу, друже, гречно вклоняється адміністратор і дає швейцарові знак «Пропустити». Маринич проходить, зупиняється біля столика, де сидять інспектори, заступає собою кучерявого, тихо щось говорить. Тим часом Грек у непіввідчиненій двері оказує адміністраторові не й і просить. «Будь ласка, Якові, Яковичо, скажіть, що його викликає якась жінка чи дівчина?» Адміністратор підходить до столика. Маринич з косилока спостерігає. «Так запросіть її сюди!» вкає ставний широкоплечий і красень у блакитному светрі-гольфі, вислухавши адміністратора. «Нам якраз жінок бракує». «Я пропонував зайти, чути спокійний голос адміністратора. Не захотіла, але дуже просила, щоб ви на хвильку вийшли». Сіманович знизує плечима. «Поняття, мовляв, немає, що це може бути. Проте просто є до виходу». «Тепер Маринич...» спокійно відходить від інспекторів і йде проходом, роздивляючись на всі боки. Можна спокійно оглянути всіх за тим столиком. Крім Степана Марушка, здоровання у гольфі та рудої дівиці, сидить іще одна, білява, з довгим волоссям, перетягнутим ззаду гумкою. А поруч із нею молодий, років під 30 чоловік, висколиці, з низьким скошеним чолом, і близько поставленими маленькими пронизливими очима. Якщо декого ще є сумніви відносно походження людини, то цей тип може бути наочною ілюстрацією.